pasioa, inspirazioa eta musikarekiko baldintzarikabeko baitasuna, Hala e, aurkezten du bere burua Nogen taldeak eta egiten duenaren ispilu dola gutxiere Liz izeneko lana argitaratu berri du Donostiako taldeak eta guk gaur ba plazaren hondiz ezagutuko dugu Nogen izeneko taldea. Markel Ibigoraz eta lesira zusta ditugu gurean, agurtuko ditugunak. Gaixo atxaldeon. Atxaldeon. Ba, atxaldeon bai. Zurmozabil Ondo, ondo, eso gusta. Esan dugu lehen lana aurkeztu berri duzuela, eta esan beharra da ere, orain dela gutxi, ez formatutako e, taldea e, bazaretela ere. Bai, e, bueno, e, urtarrietik, e, formazio honekin gabiltza urtarrietik. E, e, bateria sartu, izan zen sartu zen azkena, jokin, eta pixkan lehenago olat sartu zen, e, gure bajista. Baino guk, e, alesek, e, anek eta inurok, leheniko konzertu amagenun, orain dela urte bete edo. Baina lehrengo kontzertu formakuntza berriantako lehrengo konzertua urtarri izan zen. Ordun esan daiteke urtarri etik jotzen. Uh -huh. Denak donostiarrak? Ez, ba, haukagu eh, lauok ok, gara, lau musikariak gera donostiarrak, baina abeslaria lazkaotarra. Uh -huh eta nola elkarre zautu duten, nola e, zautu Lagun, lagun komunengatik. Asi ginen, Markel eta Biok beste neskabatekin abesten duela urtebete, esan duen dela eta, eta, bueno, neskarrek utzi zantzun, utzi barri zantzun taldea, eta orduen ba, lagun batek esan zen jo, ezagutzen den neskabatu oso sonda abesten duna, eta, eta, eta jatorra dana, eta oso neskabena, eta, eta esan ginen, bueno, hakuatzen aukera bat ematea. Bate eta hori, gelditu ginen atxalde baten berarekin, donosti dira etorri zen, e, zitun garai hartan genezkana besti gutxiak eta, eta fretsazo bat izan momentukoa, etorri eta maite mindu ginean biok eta esan genuen eta eta uh -huh. e, denak ikasleak zarete? Ez, ez. E, e, denak, denak ez e, Nogak egna kao... ez ikaslea? E, ez nire eta eta besteak helalean jau de e, yeah. olatz jokin eta irurok banogen e, zuen e, taldaren ezagutza egingo dugu esan dugu dola gutxi hiru e, kantu josatutako bildumatxo bat aurkeztu duzuela e, zuen buru aurkezteko helburuarekin e, zer dela eta lehen maketau Nik esan konuk edala gure, gure aurkezpen horria bezala. Oain arte, beti ibiltzen ginen gu kontzertu gila, e, eta hotzen genitu nate guztiak, eta, eta gazte txetara ditzen genuen, edo hori lagun komunek esan zuten, ba, bidane lagun batek taberna iriki du, eta neko luke ba, kontzertutxo txogat eman inaguratzeko. Eta honek, balio izan digu, etzegu gustatzen maketa ditzean, nahiz eta oso lagurra den, Iruitz ez jo, azkenean kalia bastante daukala eta eta oso guztua galditu gea lan baino da hori, esan bezala aurkezpein aurkezpein horri bat, ez gu ibiltzeko kontzertu datzetik, baitzik, eta bueno, nola baita, eman eta eta jendeak ea, ea deitzen digun, edo. Bazuen eh, diskako lehen kantuan zungo dugu, Iruitzu Mazahizu, erritmoa eh, sartzeko, eh, itzulin eri izaneko kantua egin eh, plataformas ezberdinetan entzuten kantu horietako bat ere bada, Kondatuko e, kontatuko duzu ba, e a, kantu honengan tsan dagoena? Jo, ba eh kantoren izenburarekin bueltaka egin biler ginen, baina e, nik uste dizu izenburu eh eh estribilloa ez den duzamer, e, oso, it, oso, er, ose, da du saber oso oso osea osa estribilloa eta eh e, bi izen horien artean baina uste genun bezitzen buru honek laurbitzen zuen apiskabat la hori ba, kantaren benetako esan aia eta apiskabat ba, itzultzearen e, mezu hori beti datorrela e, ekaitzaen ostean beti datorrela barea barea aldia naiz dena jasotzen male eta trastez betetzen galdutan da horain ta zakite txera bueltatzen negazkinaren zainago airera salto egiteko itxaron gela da Zainik ez dut astirik galtzeko taldearen itzulinerik erikantua entzun duze gaur, ba, nogen taldea ezagutu nahi genuelako, gombidatu ditugu, emarkel lidi gora ze irazusta. Sango dugu, danira datorren hitz bat e, dela, nogen, baita e, aliz, ere, ez, e, diskari zenburu ematen diona, Eta guzti honen atzean dagoena ongi ulertzeko irakurri denean ezzuk e, market egiten e, Erasmus batetik e, e, ateratako, ez? Huzta e, bada ere. Bai, bai, bueno, e, leragotika lehitak biok ezagutzen ginen eta beti konpartitzen gelen musika gure artean, baina egia esan, izan zela pixkat puntu, inflexio punto bat ni Dino Margarjun kuriosidadeak edo egin zian nire eraman nuen o, ukulelearekin pixkate salseatzea eta hortikan ba, zenbait bozetoa zenbait kantu atean itun eta alexi bidaldizkion eta hor garaian zegoen ere e, mahi apeslariari ere eta erabaki genuen zehose sortzea ba kantu horiek gero evoluzionatzeko eta zehose txukuna iteko eta ba hortikan e, Dinamarkako ba ogi mamior, e, ogi, Ba, e, zati eh, horiek bihurtu dira, ba, orain, oraingoan. Mhm. Nogenitzak zer erran aidu? Eh, biluzik, biluzik. Bai. eta liz. Liz argia. Argia. Bai. Eta horrek fiskat adierazten du ere, eh, zer nolako taldea zareten eta zer nolako lana aurkitu ala izango dugun. Eh, argia, e, zuen alderik argitzuena ere plasmatzen duzuela lanontan hortara datorrela ereitza. Bai, bai era biluzik? E, biluzik ere e, Esan daiteke gure izenaren ba, pixka bat arrazoia bikoitza dela pixkatzen niri zaila egiten zait ondo espresatzean ondo esplikatzea, Baina gauza da e, guk konsideratzen dugu zenatoera e, igoten geran momentuan ja, biluzten ariigarala nola baiit gure kant, kantuekin baino ez garela bilutzen fisikoki, ba arroparekin jotzen dugu lako. E, nolabait musika horrek jazzten gaitu. Nogen hitz hori ere eraberean biluzik biluztu, geralako, baino nogen Danieraz e, izanik, ba nolabait Daniera horrek jazzten gaitu. Ordun, sanai bikoitz hori dauka. Eh e, Jansen sentutanesan sanai duzu. Eh Jansen ba e, arropaz arroparekin jantzi. Bai. Eh Orduan hori, hori da asunto egual ez da, osondo lertzen. Rai, baina, a, hango e, influenziak ere nabari baitira zuen danetan, edo. E, a, hango musikaren... Musika, a, hango musikaren influenzia irik ez dago. E, gehiago da, han e, lekuak nigan okizuen e, influenzia hori bera. Musikala baino gehiago, e, ezakit espirituala edo ezakit nola adirazi baino bai... E, irakurridanaz ere sorkuntza e, lanetara iritsiaintzen ere bertsioak, ez? E, Eskintzen zenituztan zuzenekoetan hori da. Hori da, bai. E, claro, gure lehenengo kontzertutan gure gure guzta propioko abestiak zian 3, 4, 5, osea, etitzegun iristen orduerdeko saioa egiteko sikiera. Ordun eh bai inditugu bertsioak, beti saiatu izan gera ez bertsio oso fidela egiten. E, Osea ez talde, ez bertseratzen dugun taldeak bezala sonatzen baizik eta Piskat abesti hori gure gure esparrura ekarri eta azkenean sonatzea nogen, baina beste zeo zer abesten mm -hmm. Eta, eta orain gaur egun usteet ez daukagula berziorik ja Dagona da bat e, kantsa ez ziti, dala gure bertsio berezienetako bat, kuitjunen erasango nuke zingenun euskeraratu, ez da bakarrik eh beraien abesti hartu dena biziketa. Hitza, bueno, hitzak berak ere hartu genuen ez du eta pasa genun euskerara. Dardun, ba, melodiak ordun eta, eta bai dira berak, baino azkenean nikerdi gure abestitat, abestitzate zela ukata. Bai. Bai. Ba intzungo beste kantu bat, e, bat zaizue bigarrena, e, nora? Bai. Eta zerresan kantu ni buruz? Hori da. Eh abesti hau da Gaur egungo no gen, itzulineri izan zitekeen, garai hartako no gen, nikuste ikure lehengo abestitako bat dela. Gure lehenengo ja jotzen genun lehengo jotzen genuna eta nora da bizkat, etapa etapa egiten duna. E, sortu genun azkenekoa disko konzertu horretik eta eta imaginatzen den horitzen dela diferentziare bai. E, nola nolab a un diálogo entre comillas sonatzen den e, eta bestiak hitze egiten du Piskat gure beldurrei buruz, gure, gure, gure bidea hartu eta ditugun duda oiei buruz Beti atzera behi dagoa zela, baina aurrera jun nahian eta nondi gatozen da nora, nora jungo gehan edo non nombokatuko egun Eta eta bueno, guzti horren aurrean, ba, piskat e, oso aldarte positiboa e, <laughs> ba, betakit, anim, Animos dudabiek animosoki erantzoteko ba, bultzada bari da bestia ora kantu antzun dugu ingelesez eta euskaraz kantatzen dituzu bi kantu hoetan e, bidea hala irekiduzu hizkuntza e, ezberdinekin e, bai, estekona, e, bai eta azkenan bad zero gure identitate bihurtu da ere bai nola bait. en Jende asko galdetzen dugu nolatan ez errate egiten denon hau eta betian da no? gure gure ama hizkuntza euskaraara eta etxean eusskeraz egiten dagu no? gure artean ere erbai lagunekin eta bar. Baina azkenean e, irutu zaigu badela rekurso artistiko bat e, oso erabilgarria eta eta oso aberastaun aberastauna handia ematen duguna. Eta konparatu izan dugu ba, margolari batek daukan paletarekin, ba, Geroz eta kolore gehila dauki baterako kuadro bat, kolore txagua da eta eta guk oresan dugu e, ba, e, oinarri bezala euskera hartuta ze abesti guztia printzipioz euskera zitendu du eh gustantza ba, kolore, kolore puntu diferente oiek erailtza ta uh -huh. besti tan Naturaltasunez e, gurutzatzen dituzua hizkuntzak, e, ba. ingelese zentzutan ditugu, e, baliteke espainolez ere ari sarete edo e, Kanta kata bat badaukagu. Baditugu guk 3 kanta hutaz gain ditugu beste federatzi bat zitugola e, grabaturetan, nei genulako diska honen intentzioa zen, ba gure 3 kanta ba saguratzoa. hori da eta Azkar a likita azkarren edo e, grabatzea, kontuari izan da txukuntasun bat eman egeniela. Mm. Orduan gelituiren kanten artean horba e, doka bat gazteleraz, eta bai, osea, not, ezakit naturaltasun ez e, sartzen ditugu izkuntzaik normalean. Mm -hmm. Ez dugu pentsatzen kanta hau izango da, ezakitzen izkuntzatan kanta izango da, ez idazten bat zengera, eta bes, ba, igual esaldi bat ondo, ondo sartzen bat zego horrela, ba, horrela auzen dugu. Eh, behatzik antu sortu dituzela esan duzu, Guztira, hamba Causeira... bi bat ditugu, eta orain beste lauz, pat, bost egiten eh, Horrek erra nahi du, emendikepe ertainera edo, eh, diska oso bat, ez? Eh, Dizango gula askutartan, edo? Bai, e, bueno, hor txea okago, gure, gure begira horrea dixoa. E, principioz, asmoa da, 2008-2008an estudioan sartzeko berriro. Otxaila, martxoaldera, baindik ez dugu zerritxin. Baino, baino bai, bueno, estudioan sartu eta eta disko atera. Hemen mm. sortian bertan. Bost sartu eta sehi atera. <laughs> eta tematikaletik, e, beti ere zuek bizi duzuena abia puntu hartuta, e, positi botasun hortan, e, bai, ba, gomposatzean guztuko duzu edo, hori da zuen e, senar, dozat? E, bai, bai, alisek eta bai ikuste guztu dugu, ba, e, zure puntu de partidea izan mardala, abia puntua, ba, zuk, zure sentzioak, zure sentimendu hoiek nola baita azal eraztea, eta gero hortik, ja, juntzatzezke hainbat lekutara. Normalan, guztatzea gu egitea, nahiko letra irekiak, e, ez didea izan oso itxia mesua, ez didea oso esplizitua izan, baizik eta zuk kanta hori hartu, eta zure kasuetara e, Ba, eraman dezakezun kantu bat izateko. Hori da bezakit, Aleix? Bai, e, nik esakuenuke gure abestiak, mezualdetik aldetik nola esateko, eta egual ez azpolita galdita, baina txikiak dira. Osa da, hitz egiten du gure munduaz bezala. Ez du e, bezitu, mezu absoluto ondia, gorla, zabaltzen da. Gubitzen hitz egiten dugu gureaz, e, gure sensazioetaz, gure gure munduaz. Eta markelek esan dugu bezala, gustantza egu... E, bueno, ustea mesua pizka dirikita eta agian abestien melodiak osoalaiak dira ta badirudi mezuak ere, ba osoalaiak izan behar duela, baina <laughs> askotan ez da horrela Eta ordun gustatzen eguna da jo, gure kartak hartzen ditu mai edo gure gure abestiak gordauten mai ganean eta gustatzen zaionak ba igual beste mezu batekin uertsten du, abestia gustatzen zaio eta egunai daguna da hori. Jendea jun hartu eta abestia da berea. Eta, eta bestu dezala, ba, berari burura ekartzen dion, dion horrekin. Guk ez diogu inorri alindurik emango, ez diogu esango zeikarrasi inbardon. Gak. Ba, entzungo dugu beste kantu bat, e, gero ere zuen ibilbideari buruz e, geisha goiak dugu eta eskatu izuet ere bai beste bi kantu autatzea eguztuko dituzuen taldeenak, edo hai. bakarlarienak, hai. eta entzungo ditugunak ere, baina lehenik eta bain e, zuen diskako azken kantua, e, gertu izeneko pieza entzungo dugu, hau ere berezia dena. Ha, hau da bereziena, hai, Ota, hai, hau, markelen baimenarekin baimena esango, eta hau da hain genuen e, lehenengo abestia, hau da, Markel egin txun lehenengo abestia, angorantzeola, e, Dinamarkan. Eta, eta da hori da, juntzan Markel, eta boltatuzten bult, Markel 2.0, hor dut, hau da, Markel bat.bo bost, edo? Eta kitan Dinamarkako epoka hortan zehona, eta huizan zentzen, ba, esplosio hori. E, eta azkenean, ba, ba univerzioa sortu zen bezala Big bangetik getik, ba, izan zentzen, eno gen sortu zan abestiontatik. Eta hau da piska bereziena, ditxo, Markel, zuke san. Ba, o sea, ba, ez dakit, ozera, hau da, nire zako kujunena bereziena, ez dakit. E, egia san gaina, e, abestia hau e, grabatu nuen lehenengo anaiarekin, maketa bat bezala egin genuen, eta, eta gero... Aurrera egin genun orrerrago, ba, estudioan, hori, ba, e, beste bi kantuekin batera. Baina egia esan beste biak ez dira indefinituak, hau eraman eramangenun ja gutzi zitzita, hau vagenekin ja nola izan ber zen. Eta ba, hori, nahiko ere izan zen hau grabatzea. Kantuen hau oso berezia dago. Bai da odai, dawar ni faleta eta kichietan doanik Banogen e, taldea ezagutzen ari gara gaur gurek antuzkantu eman kizunean, hemen ditugu bilagun, emarkel ediguras eta lesira zuzta, izan ere, zozketan jarri dituzte diskak, eta baldintza batzuk bete behar dira hori bai, diskaren eskuratzeko kontaiguz, bizkatu egitaz monenatzean, zer dagoen? E, bueno, en azkenean da, hogeita garren mendeko ba, hauek ezagutzen amateko, ez da, besterik lehen, Le, irrati irrati kate bakarrazion eta deneko hientzute zuten eta hor jartzezuna zuna bestarazi joan eta eta bueno gozdatorain bueno, aberasgarri aberasgarriagoa da ba dagolako eskaintza gehiago dagolako joazkinen jutentzen YouTube-ra jutentzea Spotify-ra lekutara eta eta ezagutu ditzakezu ba, ba ezakit, talde bat ditendu na e, eskakar raro bat eta ordun azkenean guk marketing marketing mundu horta erori behar izan gea eta eta nolabait ospatzeko mila jarraitzaietara iritsi derala Facebooken ba, bai eskertzeko eta bai eta bai mila eta pikora iristeko ba dugu izan ditzitekeela bueno, ba, opari polita diskoa naidu narentzako eta eta gero ba gure jarraitzaile zenbaki hoiek ere piskanak agortzen joteko eta gure zagutsera emateko <hazizuk> E, aukera aucra politare bai. Orduan eh e, YouTubeen e, zuen lana entzun eta hortik partekatzen badu bideoa e, eta librean like horri klik, e, klikatzen badio ere eskuratual izango du eh baten bidez edo zuzketa izango duzu. Horria da. Zuzketa izango du eh 5 diskak jarrit duguteu Zuzketarako prez eta eta hori gustatzen zaiona e, gustatzen gure gure horri aldeari Facebooken like eman dio, eta eta partekatu partekatu ba publikazio hortako edukia. Uh -huh. Bestela ere salmenta injerri dituzu biskaia? E, bai, bai, bestela ere salmentan ditugu bakoitza 5 eurotan. Eta normalan eskuragai ez daitezke ba baude online eh erosiaiteke kantu ez fisikoa bezik eta kantua Bandcamp bidez. Eta bestela, e, ba, edo kontzerturen batean ga, gogana gerturatu eta diskaskatu. Edo bestela ere, ba, gurekin kontaktuan jartzen badira, ba, bai korreo bitartez, bai gure esare sozialen bidez, bai e, lortu dezakete bat e, horrela isea gurekin kontaktuan jarriz. Bali xizeneko lana plazaratua errandu zue, ba e, mugarri bat izan daitekeela zuen diska hau, ez? E, Urras bat gehi joemanaz zuen burua ezagutarazi eta helburua izanik e, kontzertuak eskaintza hori, hori da zuen helburu azkenean, e, zuzenekoak eskaintzea. E, Aldaketa bat nabaritu duzu, diska plazaratu zutenetik, nahizta orain dela gutxi, e, argitara eman e, ateioka gehi etorri zaizkizu. Eh? Nik uste baietz. Joze, joze bai. Bai eh gainera eta suerte izan ganun honekin e, gaztea irradia aukera mantzigun, bueno, gustatu gau edo eta eta jartzen dute egunero ezpairo aldiz gure nora e, kantoa eta eta horren ariraren abaritu nabaritugu bueno, beste bueno, ba, ez daik gure gure musika altua dala edo edo leko gehiagotara gehiagoter iristen dala mm -hmm. eta Ta horruka eskertzen dago pilo piloan da. deitzen gaituzten leku bakoitzetik. Naiz eta agian ezin, ezin izango egun Juan, baino esan diogu benetan, osea, gisk guretzako da, ez dago hitzi hasi deskribatzeko, ba zer sentitzen dan esan dizutenean, ba, jo, ez zu huke egiten duzuena asko gustatzen zugu ta. Ta nego nuke eh? etortzea honea guregana eta aukera hori ematea guretzako da da plazer hutza. Mhm. Mm asko dituzu. Eh, ondoko ilabetetaragira begira kontzertuak badituzu. Momentuz, e, lau hilabeta huetan, ez dugu ezer, orain ez dugu ezer itxita, baino e, baitugu e, data batzuk, ba, bai, konfunditu nahez gainera, badaukagu konzertu bat itxita. E, azaroak lauean, joko dugu, e, eraultaldearekin, e, dabadabako aretoan, donostian, beraien iraultza diska berriaren aurkazpenean, Eta, jo, esan azuzea esatea, esan barra dago, gure nora kantuan, e, asier beramendiren kolaborazioa izan dagula, mm. eta irbitzen zegoela e, oso musiko gona dela, eta kriston hau txak daukala, eta oso ondo jantzen duela gure abestia. Orduan, e, bai diskorako lagundu izanak, bai guk asierrekin erlazio oso politua daukagu... E, Lokal, lokala la la la la la la la la la la la la la la la la la la gure la eh, ba, bere disko la eh, oso berezia izango la Azaroan. Azaroak lau eh, daba-daba aretoan. Daba-daba. Esango duguna. Eta orain arteko harrera zein izan da zuen, konzertuetan eh, ba, publikoaren guarrake eh, edo so dituze edo, nora bizizan dituze konzertu. Ba, eh, bueno, gauza, gugitugu oso lagun, oso lagun nonak. <risa> <risa> eta eh, goazen lekura goazela, ba, beti eramaten dugu, bueno, eramateitu amplifikagatak, eramateitu gitarrak, bateria, eta eramateitu lagunak, <risa> ergoi. <kareguai. risa> eta, eta jo, eskertu behar pilo bat, bera, iei. Arduan, bueno, publiko fidel horretaz gain, ba, beti ikusten dira horpegi berriak. Eta, eta jo, no, normalean beti gerturatzen da baten bat, e, ba, zoriontera, edo disko eske, edo, edo, edo zer esatea. Eta, ez dakit, guai da. E, Azkenean da jende ez ezaguna. Ez ez zuna, ez zertaz ez dautzen, da zurekin dokan azurekin inyongo kompromisurik, zee, bueno, e, amonari erakusten baldin maizkiozu, abestiak esango izu, jo, ez zipolita, ze arrona honere biloaz. <laughs> Baino hola, jende ez ezagunak, benetan, o sea, ez dauka inungo beharrik zuregan joteko esatea, jo, piloa gustatu zeit, e, ez doaldi gustatu, isiltzen da, eta ez da beharezko ere, etortzea, esatea, txek batelo gustatu. Baino etortzen dira hori, inyongo kompromisurik gabe, eta inyongo bigarren asmorik gabe, esatea asko-asko guztatu zait, eta, eta nik, nik pentsatzen dut, arteka, joe, ba, igual, bo ba, jendea, ezakit, zortzi hor lanean, behatzi hor du lanean, pasatagero egun txarra okido, eta iristen dena etxea, eta esango duna bida, ba, nogenentzuna, etuain. Osa, benetan gogoa daukat edo, ondo ondo sartuko zain nogenentzutea. Mm -hmm. Eta niretzako hori da, ba, mutu hando gauza ondienetakoa, pentsatzen da, mm -hmm. nik inongo, osa, Intenzioa ondiri gabe, egiten degun gauza bat, gure sentimenduak bakarrik notatan marraztia. Eta eta jendeari horrela gustatzea ba, oso zo, zo magikoa. Transmisi hori. Bai, bai. Magikoa izan daitekena. Ba, entzungo kantu bat, alde honetan, e, autu bat egitea askatu dizuet, e, bi kantu ekarri e, dizkigu zuet, e, bata, e, zakit, e, zein entzungo zenuketen lehenek e, oning, e, Es Nickel, Niger. Denge Denge Beans and Bai, eh eskatutzen eguten hori, e, bieste bi kantok, una gure e, gure repertorioa gure bildumak horrengo ez ez dugu. da esko ez gehia ematen, beraz guretzako ere placer bat, gure gustoa da horrela helaraztea. bai, es e, gure agian influentzia garbienak izan egitezke, Man From Sons of Monsters and Men, tablakoak eta igual errixena izan hori bidaltzea, baina esan genuen jo, ba gozen, ez daik. Gure kutiu nagoak diren bestekanta batzuk mm. bidaltzea. Piskatezu zau nagoak saiatu geharu bai bidaltzen, eta ega jendeari gustatzen zaizkion. Eta zein dugu, ba, James? James Vincent McMorrow da, e, abeselari e, Amerikar bat. E, bueno, asizan, babera bakarrik lehenengo gitarra akustikoarekin, eta oso formato txikian. E, Eta, eta bueno, bukatu dazkenean ez dakit behatzi pertsonako banda bat egiten eta eta oso kontzorta handiak ematen Eta da indi, indi pop harraro ietako bat hain Bon Iber ere oso modan jartzen nahi da Eta da, hori bueno, ba, Bon Iber nobo amor Horbaude batzuk ba, bera falsete horiekina basten dutenak eta oso goisoak eta eta Uf, nire gustant zaitik gande uritxo baten hola etxean jarri eta eta kaskokeekin hautzuteko, mez, kafe batekin eta liburu bat irakurtzen bada oso oso nostaljikoa. Bai, bai. You can't stop your just walked them the tracks again I just can't take the pressure, it's all too much for me I just can't take the pressure, so please just let me be See, I've been breaking hearts for far too long too long Loving you For far too long time I win It's time I'm moving on I'm gonna find the city Call the streets my home I'm gonna find the city Drink until it's gone Look so pretty, treat me oh so well The girls that look so pretty, they're all just empty shells to me See, have been breaking hearts for fun too long fa na ki Jaime se, benza Mac Morrowren e, kantuan txundugu, eh hautatu dibuzenak gaurren zuteko hemen. Ez zu, inspirazio iturria zaizki hau ez bada ere, e, inspirazio iturriak badaitu zuela ere. No, nora begira ibiltzen zaite sorkuntza e, momentu horietan baditu zure eh jo, e, ba ezagikola san. E, en Markeletanik era oso oso oso oso musikazaleak. Bai. Eta entuten dugu Dagoen musika guztiak, bune gu alrekatu eta musika mm. elektronikoa ere, baina gutxi. Baina jo, rapa guztatzez aigu, kontria, e, folka, e, roka, roko horra, metala ere bai. Trashmetala ere. Hordun, <laughs> hori oso milo manoa eta eta ez dizkugu prinsipiozateak ezer gizten. Eta, niri, pertsonalki bai guztan zaita bai, ere, talde ez ezagunak bilatzea, ez betiko superpotentzia, eta, eta bari, irrati guztitan, edo, edo zein e, nera beren paretetan dauden posteraien tako taldeak, bueno, bale, gustantzaizki baina baina esentzu nahi dugu. Eta... eta hori e, gustantzaizai talde txikiak en, deskubritza. Eta... eta gero... bari, kantoak egiten nari da, jo, ba... ezakit. En, Ni, bueno, ni kustet, entzuten dezuna azkenean beti gabe ateratzen zaizu. Ba, da tenes una gropicha y Naigabe entzuten desuna ateratzen zaizu. Orduan eh bai, gure influentziak argi ta garbi dira, ba, pop popcol geek, vale eh, ba, en santituten, man sons eh, of monsters mm. amen, la moda ere Espainiarrak eh betusta morlaren bueno, bai, gure garaia. Eta, eta, hola, eta hatzen dira kantuak ezkenean. Eta atera, tu, atera duzuen eh, diskan, argi ikus daiteke nondik, nora zoazten? Erritmo aldetik? Bai, e, bai. Hora e, ingoz behintzat, nahizta ateak irekiak utzi? E? Bai, nik usteet, bai, eta, eta, eta datorren diskoare usteet adarberdinetik jungo dela. Bai, ditugu abesti poperoa guak, Eh, bat emat lasaiagoa, bateriari gabe. Ambiguak batzuk, ez? Ba du, be, bat batzuk, nikin nolok elahakingo zei estilo diren mm. ba, ze, etiketatzen horrela. Piskat ez abombiguak ah, ola, ezakit. Ez dira, hain, igual, hain folkiak, dira, piskabat, ezakit. Arraroak, e, bat ditugu batzuk arraroak direla. E, Taldean sortzen duzu, edo batetik etik agiatuta? Normalean, ez. Sortzen dugu, eh, gehen bat, ez... Eh, Zurkuntza atletika lehitan ibiltengera, e kantuak sortzen. Eta gero, aun día sin segura batería, yo quien ha queita nuevo, bakigu batería Madridia makillekin jotzen dela, baina askoz bez. Ordon, orregatik, zaia egiten zaigu guk ez daukagunez, bueno, Alexek ni baina pikagailo, baina ez daukagunez musika formaz, formakuntza, forma kontza eh, egiten zaigu pixkat zaia, ba hori, eh gauza batzuk e, kontuan hartzea. Eta askotan gero, ba, kantuak inbardira pixka bat pulitu, barbitu, baitu lakoz, ba, ankasartze batzuk, kompozizio aldetik, ba, e, formakuntza gehiagorekin, ba, edo formakuntzarekin, ez genitu nake egingo. Baina nik uste torre ere badago la pixka bat, e, experimentazio horrek sortzen dula la pixka bat ere ezakit. E, Neri... Nik ikasten dut, osea, nere kasu handi ikas, asko ikasten dute ba bozetoak egiten ta, eta gero berregiten, bezakik normalean ba hori. E, inspiratzeko eh manforansons eta horrelako taldeak entutuz gain nik adibez hartzen dut inspirazioa entzuten dagoen guztitik, igual dago entutzen eh ba bezakik keisioren gabesti bat raperera eta igual ikusten dut zati bat gustatu zaitela eta horrek sortzen du nigan beste guztiz ezberdina den kanta bat sortzea Nikuzet inspirazioa ere pixkatu hori dela ez da ez da zertan hau entzuten dut, eta horrelako zeoz egingo dut, da hau entzuten diteta zer kas nahi du horrek noretzat eta zer egingo det nik horren arira ez bai ah Ba guk eh, entzungo entzungo ditugu ezoen kantuak eh, etortzen zaizkigun neinen eta oraingo zeintzat argitara eman dituzuenak entzungo ditugu plaza handiz zuzenekoetan ere aukera bada hartara ba interesatuen orok zuekin harremanetan jartzeko, Facebook bidez izugar da igokiena bai bai. Bai, bai bai gure nikurtak sozial aktiboena bai. eh, Facebook dela Bai. Bai. eta e, iparraldera etortzeko nahi arekin bai, bai. nahi arekin bai, bai. besterik ez dugu bain gogoak eta pasioa eta mendik eta... bidaltzen dugu norbaitek entzuten <laughs> entzuten bagaitu ba, e, ez ez zala dudarik izan gurekin kontaktuan jartzeko iparraldera hori ez gara jotzera e, etorri eta ba, ba ekegu orso publiko hona zaretela, bai. eta Ba, ez zaket ilusia deigo zik, eh? bai. hemendik jotzea. Bai, bai. Ba, sham bezala eh, zuen Facebookera jotzea izango da honena, horre kontaktuak eta zuen lanaren berriere jasotzen al baitugu. Eh, Nogen, eh, besterik ez da edo Bai. Bai, edo Nogen taldea, Nogen nora. band idaztea hobereena, nik uste. Bai. Eh, nogen band hori Facebooken bilatu eta segituan hartuko da ta bestela eh ez bali badago eh Google Bertan no Donostia jarrita, nikus bete eh dute... aurkituko goi. Bai. Aurkituko bai. Ez da osa zaiz izango. Bai. Bausungi, ba, osun iba guztionekin geratzen ga eskar Horizona eta azken eh taldea aurkeztuko du guzu. Azken taldea da Jonik, eh e, taldea alemana da. Eh horizonzela da, ba, hori superpotentea artean fisikaltaskoa itsuatzen nahi da na. Eh ni ere menao. E, zabesten dute eta Eta hori oso, oso folkiak gire, le, bai, eta... Oso haotxo horadauk ere kantateak. Bai, bai, bai, oso... Sorpresa, nik fizikoki ikusi nuen tipoa. Eta, <laughs> bueno, Aleixek erakutxe izian taldea gara da. Bia dizian, behiratu bau da, entzun, eta segituan ja, engantzatu ninduna bestiak. Bai. Eta ikusten zu, kantatu baino lera tipoa ikusten zu, bai, eta... Eta, ematen, kriston haotxo izango duenik, eta egia esan... Bai, hey, bai, daukau soperea hotxa eta indarraundikoa hotxa, oso karakteristikoa. Sorpresa ona. Bai, ea gustatzeza izan. Ba, a mi, a mi, Esker, Markel eta Les, unaur bildu zana. Zuei, zuei. Da Vale, bertin. I haven't gotten anywhere But I've been busy trying taking steps like little mice with a heart of a lion the songs that we sing they turn our arms into wings will meet again in this gold We've been building fire we've been burning our guitars on the top of the pyre, the songs that we sing, they turn our arms.